Jep, elikkä tuota, mennäkäs mä haluan nyt yleensä. Niin meillä on sarjakuvapoliisit. On voi. On sarjakuva poliisit. wordpress.com Okei, onks täällä san... Univoit mun kanssa? Ei, mut me ollaan sellasia, se tulee tosta Rockpoliseista. A oh, joo, okei. Sä etii Rockpolisen Ei, ei mun siis tiedä. Joo, se on tälläni. Mut, joka... Olisinko nii välittäny sulla aika hovasti? Suhtautuu ja... ja tota... Joo. Kertoo muille, miten pitäisi ajatella asiasta. Joo joo, joo, joo. Siis se siis on perkeä pahoja poliiseja eikä hyviä poliiseja ollenkaan. Joo. joo, joo. Yleensähän ne tulee sellainen tota, kaksittain, että toinen on hyvä ja toinen on paha. Joo, aivan. Niin. On, se saa on on, varremmin tunnustamaan on, sarkopoliiseja on kaksi ja ainoastaan minä olen paikalla meillä on jopa rock-nimet. Eli mä olen retsi Ja mulla on vieraana, tai mä olen itse Tampereella vieraana. Täällä tuota... Hyvin vieraana. Kalevassa kissan maalla. No, juuri itse asiassa niin tota, Kaleva tuossa toisella puolen mäkeä, tää on kissanmaa. Vastapäätä tällä keittiössä. ei raja kulkee siinä Hervannan valtaväylällä. Keittiössä vastapäätä täällä Hervannassa, pienessä yksiössä vastapäätä istuu Pea Manninen, se piirtäjä. itse puhutaan alkuun vaikka tota, tästä, että kuka sä oot ja mitä sä oot tehnyt ja niin ja Luuuja tietää. Sä oot saira tekijä ensisijaisesti. No siis, äm, sä... en mä oikein tiedä, koska tota... No mutta mikä sä sitten oot, jos et saa olla tekijä? En niin mä sä... vaan tiedä. Sulla on kuitenkin tota, aika monta albumia ilmestynyt. Joo, itse asiassa mä en muista ollenkaan. Siis, äh, joku vuosi sitten mä kun miettimään, että muistaisin kun mä... Alppareita, mutta en mä oikein päässyt siinä selvyyteen. Ja sitten sen jälkeen niitä alppareita on tullut vielä lisää. Et mulla ei ole aavistustakaan niin kokonaismäärästä. Ja sitten jos siinä nyt olla jotain niin mini-alppareita tai jotain, jotain sellaista oman kustannetta, mitä mä en muista enää ollenkaan tai jotain, niin tota, lasketaanko ne alppareissa vai ei, niin tota, ei sitä jaksaisi miettiä. Mutta entäs jos laskee kirjaajama tuo kirja? En mä tiedä. Siis ihan oikeesti mä menin laskuun se sekaisin, ja sen jälkeen <köhö>, mä en ole siitä parantunut. Selvä. Mm. Okei, mit, nyt siirretään mikkejä. Mihin sä Onko tää liian lähellä? Onko tää liian lähellä? Siirretään sitäkin. No siis... Ei sitä voi hyvin säätää, kun säätää mikkejä. Noniin, nyt sitten. Nauhoitat mun masun murinaa. sä sen tuohon? Muriseeksi se? No Siinä on. Onko tää hyvä? Jos me tota, et, sulla on pari tämmöistä vakiohahmoa, mitä sä nykyään käytät, teräsliidiota ja kapteeni kuoli. Se on aivan totta. Teetkö mitään muita sarjaksi? Kyllä, mä teen. silloin tällä, siis tällä hetkellä mä en niin muista, että koska mä en nyt olisin välttämättä niin tehnyt kauheasti mitään muuta, jos nyt tota, ää, jätetään huomiota tuo, ottakaa kyllä lapset, mitä mä oon kirjoittanut. Ei jätetä. Ei jätetä, okei, no sen pitäisi, jos niin suunnitelmat pitää paikkaansa, mitä on suunniteltu, niin sen pitäisi tässä kustulla pihalla. pihalle, painaa Kukas synti, se on. Aura. Aura. Aura, joo. Aura iässä. Kyllä, ja mä kirjoitin sitä ehkä, niin kuin, mä en muista enää, vuonna 12. Ja 13. Jälkeen Suurten kivisotien. Elikkä siitä on kulunut jokuisia aikoja, se kävi suurin piirtein niin kuin kaikilla semmoisilla mahdollisilla kustantajilla katsottavana ja osa ei vastannut mitään ja osa ö, vastasi, että tota ei vaan onnistu. Kunnes se sitten niin kun loppujen lopuksi, kun tota se oli periaatteessa puhuttu tuonne kumioravalle viime vuonna ja sitten ilmoitti, että nyt he ollaan niin kun jäädytettyinä, että ei tiedä mitä tapahtuu, niin sen jälkeen se tarjottiin banaanille ja sieltä ilmoitettiin, että juu, että tää on tää, se on suuri juttu. Pokka tuota... piti sen verran hyvin, että ei ruvennut heti paikalla puhelimessa naurammaan. Onko se tuota, niin tarkoitus, että siitä tulee sitten useampiakin? Luoja nähköön, koska tuota, toi, äh, oli jäänyt kiinni sitten siitä, että, tuota, mitä Aura tekee. Ja viime tiedon mukaan niin, tuota, hän ei ainakaan suostu, niin tekee mitään äh, jatkuvaa sarjaata. Sen takia sitä ei ole työnnetty niin mihinkään lehtienkään tai tardi juttu, koska se oli ihan pois öö, laskuista ja sitten mä en tiedä, että sitä nyt on päälle 70 strippiä tehtynä, että jos tässä nyt tulee sitten ehkä puolet tässä alpparissa, niin öö, mitä sitten tulee sitten sen jälkeen, että jääkö, jääkö siihen tota ihan tarpeeksi siihen seuraavaan vai pitäisikö tehdä jotain lisää, jos on sitä seuraavaa tulee, jos sitä ikinä kukaan ostaa? Siis onko se niin sivunmuotoinen kuitenkin strippi vai mitä se tarkoittaa? Ää, no se on siis äh, strippimuotoinen, mutta periaatteessa semmoinen, mikä voi olla melkein missä muodossa hyvänsä, että se voisi olla niin kuin neljä ruutua peräkkäin tai päällekkäin tai useampiakin. Tyylillinen Tyylinteenävät mm. joo, paitsi että teksti on kuvien alla, että siinä on vähän, vähän erilainen sitten kokonaissysteemi, mutta tuota kuitenkin... jo on Joo, vähän semmoinen joo. Että se oli, ää, alunperin oli ideana se, että se todennäköisesti ei niin normi-ihmisiä pelota liikaa, jos teksti ää, tulee sellaisen erikseen. Joo. Ja sitten alkuperäinen idea oli ollut myös sitten se, että kun Aure tekee sen tietokoneella, niin hän saa tällä tavalla tehtyä sen mahdollisesti nopeampaa. Mikä ei sitten onnistunut, koska kävi ilmi, että tietokoneen tekeminen vie niin kauan aikaa, että se ei sitten enää kannata. Okei. Joo. Mutta sieltä toisaalta Auran tyyliä, niin kun ajattelee, niin kyllä se varmaan käsin piirtäminen on ihan hyvä ratkaisuidea siinä. Että... No mä en tiedä, koska tuossa tota siis nyt oli ensinnäkin siis se juttu, että, okei, että kun mä kirjoitin sen silloin kohtuullisen roisisti, niin mulla oli idea siinä, että toi... Auran tulkinta sitten niin pehmentää sitä, mikä mun mielestä ei onnistu ihan mainiosti ja sitten niin kun Aura ehdotti, että hän tekee sen tietokoneella ja tulee sellainen joka muistuttaa niin, äm, aika elävästi niin 70-luvun palaa animaatioa ja mä olin ihan todella tyytyväinen ja se on näyttänyt kauheen hyvältä justiin se versio ja Tosiaan on huono puoli, että siinä meni niin kauan aikaa. Niin, että siinä oli vähän tämmöistä tuotannon suunnittelua? Äh, vähän semmoista niin kun, tuotannon suunnittelua, ja sitten olisi pitänyt asiasta keskustella, mutta sitten ei keskusteltu. Mm. Mutta Suomessa on justiin tämä juttu, että kukaan ei mistään keskustele. Mm. Mutta ne on kuitenkin ihmishahmo, ne on ihmishahmoja? Ihmishahmoja ja tosiaan, niin mä sanoin, Potta kyllä lapselle, että siinä on kollektiivi, joka asuu jossain. En oikein tiedä, että minkä takia sen nimi tuli tommoseksi ää, joka tapauksessa, niin mä keksin sen silloin kävellessä niin kuin mä yleensä keksin ideat ja ää, sen jälkeen kun mä olin keksinyt sille tämän alkutilanteen, niin mä ensimmäiset usein tämän strippiä kirjoitin kymmenessä minuutissa päässäni. Ja niistä nyt muutama sitten onnistuttiin jopa loppujen lopuksi tulkitsemaan ja loppujen lopuksi niin valmiiksi asti. Ja sitten edelleen kun mä kävelin, mä joudun kävelemään aika paljon niin tota, kaupungilla, kun mä käyn postilokerolla ja kävelen takaisin ja käyn postittamassa. Ja siinä menee sitten matkan mukavasti, kun kävelee joka päivä samat reitit. Ei tarvitse miettiä sitä ollenkaan, että mihin jalkansa pistää, että siinä voi miettiä ihan muita asioita. Tällä tavalla tosiaan niin jälkeenpäin sitten kun mä oon miettinyt, niin ehkä nyt keskimäärin semmoinen 10 minuuttia meni yhden strippin kirjoittamiseen eteen, sen se aika mikä menee siinä kun se miettii kävellessä ja sitten ne muutamat minuutit mitä menee kun kirjoittaa sen paperille ja vähän piirtää. Mutta se on nyt tämmöinen mikä tässä nyt on ollut sitten useampia vuosia tosiaan tekeillä ja jos se nyt tulee pihalle niin kuin on luvattu niin mä oon todella, todella, todella tyytyväinen. Joo, kuulostaa hyvää. On, onko se tämä per kumplissa maasti? No pitäisi olla jos se tässä kuussa tulee mutta tota... Ja ensi kuussa kuulemma, niin toi, sen mukaan ei kannata mitään julkaista, kun silloin kukaan mitään osta. Eikö tuo Tampere-kupli ole On ensi kuussa jo, mutta silloin ei kukaan mitään osta. Ja mitä se on kyllä? Miehän pitäisi tietää. No sitähän ei tiedä sitten. Toivotaan nyt, ettei veny enää kauheasti. Juu, mutta se on taas se, että kun äh, se on strippi strippimuotoinen, niin osa oli sitä mieltä, että jos ei sitä ole missään lehdessä julkaista, niin tulisi sitä napperin pistää pihalla. Ja se on tietysti siinä mielessä ihan totta, että jos sitä julkaistaan jossain lehdessä, niin se markkinoi itse itseensä. Mm. Sitä maksetaan vielä tekijöille. Jos se nyt on semmoinen, että se tulee yhtäkkiä alpparina, niin, jos se joku huomaa, niin mainio asia, mutta yleensä niin kuten suomalaiset kanssa käy, niin ä, välttämättä kukaan ei huomaa. Mm. Tuolla tota, arktisella on tämmöistä kokemusta tästä, että tehdään suoraan ja että kyllähän niiltä on tullut näitä Marko Raassinan juttuja esimerkiksi viimeksi ja mitä näitä on. Ei ole koskaan kuullutkaan. Tämä ja Kullervo. Ja... Joo, en, en tajuu ollenkaan, mutta ja siis no. tämä on tämmöistä, että kun asuu täällä niin Syrjäkyllä kyllä Tampereella, niin tota ei näitä missä, siis näe missään. Niin siis... Kapteeni Kuolio, pystyy mm. sarjarissa. Kyllä se ilmestyy. Joo, siinä on tämmöistä niin ehkä enemmän avantgarde-systeemiä sarjarissa, niin kuin taas taas alppareissa on enemmän semmoinen seikkailumeilinki tai jotain. Niin sulla on tavallaan erillinen, erilliset tuotantolinjat näissä. sarjille? No, tavallaan erillisesti jo, että kun, joo. Siis sarjarissa yleensä, yleensä niin tota noin sivumäärät on ehkä neljästä niin kuuteen, niin siinä automaattisesti niin toi kerronta menee enemmän semmoiseen niin amerikkalaiseen sarjakuvalehtisysteemiin. Siinä on ollut semmoisia jaksoja, mitkä ehkä muistuttaa enemmän akuankkaa, taikka sitten niin pikku mistä mä tykkään enemmän kuin akuankasta. Ehkä johtuu siitä, että, oke, että jos siinä sijoittaa niin noita ruutuja sellainen neljä riviin allekkain, niin siitä automaattisesti tulee, tulee tämmöinen rytmitys. Ja sitten taas no mitä mä nyt on tekemässä tuohon numero numeroon 99, niin neljä sivua. Ja siinä on kolme sivua, missä ollaan niin kuin ihan siinä, ei nyt oikeastaan niin kuin rytmissäkään koska siinä ollaan niin kuin enimmäkseen kapteenikuulijon keittiössä ja vaan sitten puhutaan tällä tavalla keittiön pöydän molemmelta puolelta kohti toisia. Ja sitten niin viimeisellä sivulla tulee semmoinen yksi iso ruutu ja kolme pientä. Ja se yksi iso ruutu, niin sitä pitäisi tehdä niin kuin johonkin semmoiseen, niin Äh, Philip Troulén tyyliin, eli semmoinen avaruuskuva. Siinä on tuo hevosempää tähtisumu. Okei. Okay. Tuleeko se valokuva? Äh, ei siis, no, siinä on kyllä 50-luvulta peräisin oleva tuo äh, tähtikaukoputki valokuva, niin mulla on sitten mallina semmonen okay. oikein, oikein pieni tuommossa vanhassa valokuvakirjassa. Ja tota, mä ajattelin, että mä naputtelen sen siitä sitten pistämällä pieniä äh, pisteitä vierekkäin kynällä. Kyllä. Mm. Tota, miten tätä rupesin miettimään tuossa matkatessani Tampereelle, että missä se kapteeni kuoli ja asuu nykäinen. Ennenhän se asui Amurissa. Ja kyllä se asui edelleenkin Amurissa. Et silloin kun me muutettiin sieltä vuonna 07, niin se jäi asumaan sinne. Jäi vai? Joo. Se on, ehkä se, kyllä kuitenkin... se on toinen todellisuus, koska tota, ää, keittiön yläkaapeissa niin on noi hantaakin toisinpäin, kun ne oli meillä. Siis... Ne ei vaihtanut ne antaakin paikkaa, kun te muutitte? Ehkä ei, mutta siis toisaalta niin siellä ilmeisesti niin se myytiin se asunto ja sitten todennäköisesti mielestäni tehtiin niin semmoinen totaalinen remontti ennen sitä. Elikkä varmaankin kaikki noin sisäosat niin uusittiin ihan täysin. Ja jotenkin mä ymmärsin, että siellä niin tota pamautettiin sitten myös niin toi reikäyhteen seinään, mikä oli, oli tota Keittiöön ja olohuoneen välissä. Ei ollutkaan tapasena kyllä. Mutta sillä että siinä tuli tämmöinen tunne varmaankin sitten niin kuin seuraaville asukkaille. Mutta joka tapauksessa niin kapteeni Kuolio asuu edelleen Kortenlahden kadulla. Joo, mä muistelen vain siitä, siitä päällimmäisenä ja siitä paikasta ja mielessä, että se oli aika lämmin. Se oli lämmin kesällä. Ja se oli ei näkynyt mitenkään niissä kuolemissa. No kyllähän siis siinä oli tuossa tota, ilmastonmuutos numerossa, niin tämmöinen, tota, missä oli niin kauhean kuuma, että en jaksanut mitään muuta tehdä, kuin ajatella. Ja se oli siis ihan totta siellä, että siis ää, kesällä kun oli ollut muutama päivä hellettä, ää, niin siellä meni johonkin niin päälle 30 asteen tuo lämpötila sisällä. Ja yhdessä vaiheessa tuli niin kuuma, että joku pystyi soimaan omia aikojaan. <laughs> joo, palama. Niin sitten palomaan. Joo, joo. saattaa olla kyllä sitten, että tuo kosteus, mikä, mikä tiivistyi sitten niin sinne yläsuuntaan, missä se palohälytikin oli, niin oli osittain vaikuttamassa asiaan, mutta joka tapauksessa näin kävi. Elikkä se nyt oli sellainen paranormaali ympäristö. Joo, mä sit lähinnä tota vain siinä miettimään, että no, mitä no kuolijan seikkailua kattelusarjasta niin. Sehän usein nykyään kävelee täällä Kalevan suunnalla ja saman kadun maisemissa. No ähm, se näin. riippuu ja sitten vähän siitä, siitä missä ollaan, mutta, tuota, niin kuin Mahdollisesti itäänpäin. joo. Mutta toisaalta sitten taas, taas tota niin, riippuu vähän tuosta tarinasta, että mihin se osuu. Että yleensä siinä on joku semmoinen ihan, ihan hyvä syy, että minkä takia ollaan jossain paikassa. Eli nyt toi äh, uusin kapteeni kuoli Alppari, äh, kapteeni jo ja Hermannhan Hiisi. Pitäisi tulla niin tuonne Tampere-kupliiseen. Siinä ollaan niin, ä, aloitetaan aamurista ja sitten mennään niin, ä, ihan autolla, pikkuautolla ajaen, niin Hämeen kadun läpi ja käännytään sitten tuonne Kaukehervelle päin. Kaukehervellä käydään ä, tuolla Hikivuorolla ja siellä tavataan semmoinen jättiläismäinen juttu ja sitten lähdetään jäljittämään sitä ja sitten päästään hervantaan. Ja siellä on toinen karvanen juttu. Ja, tossa nyt... ja tosiaan ideana oli se, että siinä on isojalan metsästäjä. Suomessa ei ole isojalkoja eikä isojalan metsästäjiä, mutta siis täällä on noin hiisistä noita kansantarinoita ja Mm. Ja nyt miettimään, että minkä ihmeen takia Suomessa ei nähdä isoja jalkoja. Onhan niitä ton... ja pätkää. On, juu, mutta se on siis tota, lumimies Lapissa ja se on vähän eri asia kuitenkin. Se on öh, eri nimitys. Se on eri nimitys, joo, se, kyllähän se periaatteessa on tämmöseä, niin samaan olio kadriaseen kuuluva. Mutta siis ö, ihan oikeasti niin, tota, muualla kuin elokuvissa niin näitä ei ole nähty. Vaikka siis Suomen metsissä on nähty, nähty leijonia ja vaikka mitä, mutta siis ei isojalkoja. Että se olisi ehdoton puute ja siis ää, ei nyt tarvitse kauaskaan katsoa, koska tuota Venäjän puolella niitä on nähty ihan yhtenään. Teikkä suomalaiset tuntee jonkun karhun esimerkiksi niin hyvin, että ne ei vahingossa kanssa tässä. Niin, no, saattaa, saattaa olla, mutta toisaalta niin, tota, nämäkin jutut, mitä nyt perustuu niin semmoisiin. Ihan oikeisiin En niin tota, no, Ei nyt siis tota, ympäri maailmaa, koska Suomessa näitä, näitä ei ole, mutta siis, ää, niissä nyt on sellaisia piirteitä, mitkä antaa ymmärtää, että tota, on ollut vähän vaikeaa niin sekoittaa karhua ja jotain tällaista. Mutta toisaalta taas jos isojalkoja olisi olemassa, niin sanotaanko, että jos kanta olisi tuommoinen, niin elinkelpoinen. Niin niitä nyt pitäisi olla sillä tota, muutamalla neliön niin muutama tuota. Mm. Koska muuten, muuten se ei onnistu, että muuten olisi ehdottomasti niin, tota, uhanära-alaisten eläinten listalla, jos nyt eläimiä on edes. Mutta joka tapauksessa niin, tota, ö, niitä nähdään silloin tällöin. Ja siinä täytyy olla joku, joku siis semmoinen juttu taustalla, että mihin ne pääsee pakoon. Ja tässä nyt Alperissa mä selitän sen, että nämä ilmeisesti on niin toisen dimension asukkaita. Okay. Joo. Okay. Ja tämä liittyy sitten myös tota, tämmöiseen niin, koska tota, niillä on tämmöinen käsite kuin jinni. Ja Toiset uskonoppineet siellä päin, niin on sitä mieltä, että ne jinnit on semmoisia isoja karvasia. ja karvasia. Joka tapauksessa ne semmoisessa dimensiossa, mikä on kulmittaa niin meidän todellisuuttamme vastaan. Ja ne pystyy niin kuin, tulemaan esille sellainen niin kuin, aina sellanen muutamissa paikoissa ja sitten katoamaan pois. Että, tämä kuulostaa ihan järkevältä, että silloin niillä on se oma elinpiirinsä niin jossain muussa dimensiossa ja niin ne käy täällä vaan jossain niin, piknikillä tai tekemässä jotain semmoista niin väliaikaista. Joo. Joo. Dimensiosta tuli mieleen, että oliko tämän kuolion esikuvana jotenkin tai jonkinlaisena äh, inspiraatio lähtenä siihen tämä tohtori Outo. No kyllähän se ehdottomasti on vaikuttanut, koska se nyt on ollut tuommoinen näkyvin sanotaanko taikuuden käyttäjä supersankarina. Ja eronannut se, että tuolla kapteenin kuoliolla, niin tuota, noi taikajutut on sinänsä ihan periaatteessa oikeita. Ja ne taikasanat, mitä se käyttää, niin ne on yleensä semmosia niin symboleja, koska mä en tietysti halua paljastaa näitä. Oikeita juttuja, mutta tota, joka tapauksessa niin noi periaatteet on, on ihan, ihan nosta okkuuttisista lähdeteoksista peräisin. Mutta siis tuossa nyt on kaikkien amerikkalaisten ää, sarjakuvalehtien niin, kehitysvaiheessa ollut vastaavanlaisia hahmoja, mitkä nyt on tehnyt näköisiä temppusia. Ja mm -hmm. ihan nyt sitten, se on lehti ulkopuolellakin, alkaen tuosta taivatsimistä. Joo, Joo, ja se nyt on, on semmoinen niin, tota, ähm, juttu. Mutta sinä, sinänsä tietysti, niin, äh, koska tuo tohtori Outo, niin se taistelee semmoisten asioiden kanssa, mitä kukaan toinen ei näe. Ja sitten se puhuu semmoista niin. Äh, Ilmeisesti omaa keksimänsä kieltä niille. Voisiko minä puhua kuitenkin tohtori Strangista? No Ei vielä ehkä tohtori Rangista. kuinka vaarallista. tiedä kuinka vaarallista. No kuinka vaarallista. No kuinka valmii, tuota... tiedä, No sanotaanko, että mä oon siihen niin tottunut. Tota, se on niin äärimmäisen hyvä, hyvä nimi. Mm. Joo, mutta tota, joka tapauksessa, niin tota, sillä on nyt hyvin lähellä tuollainen skitsofrenia-diagnoosi. Ja mikä Kaltteni kuoliolla on ollut. No, siitä tuli taas mieleen toinen mahdollinen esikuva tai tämä Einari Lankinen. No Einari Lankinen on tota, yksi noita ä, suomalaisia kulttikirjailijoita. Koska ä, sillä nyt noisen ä, teokset, mitä nyt on ollut joskus ihan Tampereellakin kirjastossa saatavilla ja tällä näin, niin ne on selvästi ä, kirjoitettu niin ä, paranoidin skitsofrenian vallassa. Mutta yleensä kun sen vallassa se kirjoitetaan, niin saadaan aikaan ehkä enintään sellaisia A4-lappuja, mitkä on ihan täynnä kirjoitusta, mistä nyt välttämättä ei mitään kolkua mm -hmm. saa. Ja Eineri kirjoitti ihan kokonaisia kirjoja. Joo. Vielä nyt sillä tavalla, että hänen tunnetuimman teoksensa Olin takaa ajettuna kykenee lukemaan ihan kannasta kanteen. Mut se on siis vaikuttanut? No kyllähän se on vaikuttanut, mutta siis näitä on tietysti, tietysti niin tota, muitakin tämmöisiä vastaavanlaisia niin, äh, kirjailijoita, jotka on tulee kertoneet. -Nieminen Joo, ja siis tota, semmosia, mitkä on kertonut nosta ufo kokemuksista ja näin poispäin. päin. Siis... sä muuten ufoa, että on olemassa? No äh, siis äh, todennäköisesti teistia. siinäkin on niin, tota, taustalla joku dimensio-juttu, koska tota, itse asiassa... Niin, äh... Kysyin, että uskotko siihen? No en oikein, koska tota, siis siinä, siinä mielessä, että Ufot näyttävät noudattavan niin äh, muodin liikkeitä, Eli silloin kun niitä on lentäviä lautasia, on ensimmäisen kerran ruvettu näkemään, niin äh, ensimmäinen havainto tehtiin lentokoneesta. että ensimmäinen havaitsija niin, tota, ilmoitti, että hän on nähnyt tämmösiä, äh, lentäviä laitteita, jotka liikkuvat äh, aivan kuin lautaset, joita heitetään veden päällä. Eli siis pomppien, vähän sellan kummallisesti. Mutta tämä onnistuu iskemään niin hyvin, tämä lentävä lautanen ilmaisu. Että sen jälkeen ruvettiin näkemään lautasen juttuja, jotka lensivät. Mutta nähtiin ja myöskin sikarimuotoisia. Nähtiin juu, mutta joka tapauksessa niin, tota, se menee muotien mukaan. Eli tota, joskus nähdään jotain, joskus ei. Ja itse asiassa joku vuosi sitten niin, tota, yhdellä hemmolla oli sellainen. Äh, ihan looginen selitysmalli, että tota, äh, taivaalla elää tunne, tuntemattomia eläimiä, äh, jotka niin, tota, äh, ovat noin valaistuksessa niin läpinäkyviä, että niitä ei nähdä. Mutta sitten tietyissä niin, tota, olosuhteissa ne muuttuu näkyviksi. Ja sen takia ne on erilaisia, että ne on tota, erotuisia. Ihan niin kuin noin, tota, äh, vedessä elävät amebat. Ja, Semmoiset, niin luonnostaan ne on ehkä vähän sukua toisilleen, mutta erinäköisiä. No tästä päästäänkin taas pääsen loikkaamaan, äh, ajatus ajatussilalla uskontoihin. Eli sä mainitsit on islamin, niin onks, mikä sitten on kapteeni on ja sun suhde uskontoihin? No sanotaanko, että siis äh, kapteeni Kuoliolla on niin äh, tämmöinen selvä yhteys niin tuollaiseen ähm, Eurooppalaiseen kulttuuriperintöön siinä mielessä, että itse asiassa niin noin kapteeni äh, Kuoli on aika paljon, liittyy niin, äh, kuningasaiturin tarustoon, jossa taas nyt on tollanen niin ähm, mystillinen äh, kristinusko. Ja siellähän oli ihan alussa, oli tämä musta paavi. Äh, oli joo, jo, mutta se nyt on, on taas sitten. Sinänsä sellainen, mikä nyt välttämättä ei liity, niin sinänsä uskon tuo, että se on vaan sen nimi. Toki se, on, toki se on sellainen hahmo, minkä mä oon saanut niin ilmestyksenä unessa. Mutta okei, kun tota, sä näet semmoisen jättimäisen jutun, mikä ilmoittaa olevansa musta paavi, niin mitä siihen voi sanoa, <laughs> Mutta ollaan vaan. Muistaako mm. se väärin, että ennen joskus duonia jolkin vapaa Kyllä mä tein, varmaan siis tota 20 vuotta tai päälle. Kunnes niillä rupesi niin, tota, pipo kiristyy, ne hankki tilalle semmoisen sädäkuvapiirtäjän, joka piirsi tietokoneella. Sillä tavalla, että siinä oli tuo ähm, ja Jeesus samassa sängyssä. Ja sitten ne keskusteli. Eli ne halusivat tämmöistä erilaista. Ne halusivat jotain, jotain todellakin erilaista, joo. Mm. Et, tota, ähm, tosiaan mulla oli semmoisia, niin tota, pilkattiin, missä niin pilkattiin sekä kristinuskoa että kaikkea uskomustiedettä ja näin poispäin. Ja sitten no siinähän oli taas sitä siinä, siinä lehdessä, niin vaihtui tuo päätoimittaja niin usein. Yksi päätoimittaja lensi pihalle sen takia, että se oli niin, tota, uhkas käyttää yhtä minun pilapiirosta. missä oli Paavo Lipponen. Se oli silloin, kun Paavo Lipponen niin, tota, meni naimisiin. Ja se oli sen takia liittynyt kirkkoon, mikä oli päätoimittajan mielestä vähän semmoinen juttu, että Jaha. kun se nyt näin tekee, vanhan sosialisti. Ja sitten tota, ää, mulla oli muistaakseni semmoinen pilapiirros, missä niin Paavolipponen menee niin kirkkoon vihittäväksi, niin kantaa Jeesuksen ristiä. Ja siellä sitten niin pappi sanoo, että, että etteiköhän tämän hiukan liiottele. Tämä oli, oli siis liian paha, koska tota, oletti ilman muuta, että kun tota, Lippu tulee tästä tietoiseksi, niin se varmaan polttaa koko lehden. Mutta joka tapauksessa, niin tuota, siinä sen jälkeen ne piti mua, niin vuosikaudet, vaikka se päätoimittaja sai mennä. Okay. Mm. Ja siis no, loppujen lopuksi niin se ei tuntunut kyllä enää kauhean hyvältä se duuni, koska se meni lehden tekeminen jonnekin tota, semmoiseen paikkaan, mikä vaikutti kyllä nimensä perusteella ihan kirjapainolta. Mutta kun mä lähetin niille, tota, paperille tehtyjä piiroksia, niin jostakin syystä myös olin skannannut ne kaikki sisään sellaisilla asetuksilla, mitkä on tarjoutettu valokuvien skannaamiseen. Eli jos mustassa pinnassa oli vaihteluita, niin ne tuli siihen lehteen. Jos tota, piirros oli postissa ryttääntynyt, niin kuin saattaa käydä, niin se ryttääntyminenkin oli siinä mukana, eli se oli tota, siis koko paperi otettuna siihen niin, tota, Se lehden sivulle. Tietotekniikka mahdollistaa. Se, mahdollistaa kyllä. Mä olin sellainen, että että, että mä en sitä niin kuin, kysellä sellaiset kirjeet. että on ollut tämä, niin kuin, tietoinen taiteellinen valinta. Vai vaan osaa käyttää näitä vehkeitä, mutta ei ne vastannut mitään. Sen mä vielä muutaman vuoden teen sillä tavalla, että mä rupesin piirtää niin, niin mustalla kuin ikinä kykenin. Ja vähän sen niin paperin reunaan asti, mikä oli ainoa koosti saadaan niin jonkinlaisen koosan sitä siihen valmiiseen lehteen. Tuta. Mutta niin kuin sä huomaat, niin sen jälkeen kun mä vuonna 10 niin vaihdoin tuon ruokavalion ihan täysin, niin mä oon ollut maanisessa tilassa. Että siis kaikkien niin kuin duunien tekeminen onnistuu äärimmäisen nopeasti ja sitten mä pystyn ajattelemaan paljon nopeampaa kuin mä, mitä mä ikinä puhunkaan. Mut se voi, ja niin. siis, jos minulta jotain kysyy, niin mä en pystyn lopettaa vastausta ensinkään. Mut siinä voi vaikuttaa sekin, että jos sulla on paino pikkasen tippunut, niin tota, No ei, on siis kyllä mä oon minkä. ihan muutenkin sekasi. Eikä sen pikkasen tippunusta tippu päälle 30 kiloa. Niin, se vaikuttaa. Tota, mutta vaikuttaa. nyt mä rupesin miettimään sellaista, että olisiko tässä pieni ristiriöitä kuitenkin sille, että jos ajattelee, että olet tota, suhtaudut aika tieteellisesti tai skeptisesti tämmöisiin paranormaaleihin ja uskonnollisiin ja muihin ilmiöihin, joista kuitenkin teet sarjakuvaa, joka nimenomaan käsittelee näitä? Ää, no kuule, tota, itse asiassa niin kuningasaitulin tarut saattaa kyllä tota, ää, liittyä johonkin semmoiseen niin asiaan, mikä on kotosin ihan jostakin tota, ää, kauempaa historiaa hämäristä kuin Jeesus-jutut ollenkaan. Eli siis ää, joku tällainen niin, ihmiskunnan yhteinen perintö joka siis ähm, pompahtelee kaiken jutuissa jutuussa niin erilaisella nimellä esiin. miksi niin se joku joku nyt on mutta joka tapauksessa niin, en mä käsitte sellainen niin ensin tien, no, mutta toi kapteeni Kuoli on ensimmäinen alppari Tamperekele, niin selvästikin se yppäs perustumaan niin kun Ja se on semmoinen juttu, mitä mä nyt öö, en sillä lailla, niin on suoraan paljastanut, paitsi jos joku on kysynyt, mm. osannut kysyä sen, ja tota, siinä on useampikin kohta, mikä nyt liittyy tämmöisiin asioihin, eli siinä on toi selvästikin niin miekka tällainen pahuus, mitä vastaan sillä miekalla taistellaan, ja sitten se tapa, millä tämä miekka nyt tavallaan tulee tähän todellisuuteen, Et se on sellainen niin unessa saatu visio. Se oli tämä Suomen yrityslehti, onko se tullut uusintana sen jälkeen? Äh, ei ole. Ei ole. Että, tuota, äh, puhetta on, on ollut, että voisi vois julkaista niin kaksi k alpparia yhteisenä alpparina, mutta tässä on ollut kaikkea paljon. Sitten muutakin, mitä on pitänyt julkaista, niin se on sitten jäänyt. Mutta joka tapauksessa niin... siinä oli tietysti myös tuo, äh, kuin tällainen äh, parisipalliaa äh, kohtaus. Joo, sä nyt varmaan et tiedä, kuinka kalastaja kuningas on, mutta ota, joo, se on. Olet sä nähnyt elokuvaa Fisher King? En muista. Terry Gilliamin. Oikein hyvä elokuva. Oho. Joo, joo. En se oli se, missä tota, New Yorkissa ratsastaa, niin tuo äh, ritarin. On. No, on. Joo, joo. No, no, siis, kyllä, siis se on oikein hyvä. Perustuu niin ihan samaan, samaan ideaan. Et sulla on haavoittunut kuningas, mitä täytyy auttaa. Niin sitä vielä ja miettimään tuossa, että, että, että, että pitäisikö tota Kapteeni Kuolio, tai miten sä toivoisit, että lukijat lukisivat Onko se niinku supersankariparodia vai onko se niinku vakavissa? No siis sanotaanko, että ei se nyt missään nimessä ole parodia. Et sanotaanko, että tuossa Teräsliljassa on ollut jotain juttuja, mitkä ovat ollut parodioita jotka nyt eroavat ihan, ihan selvästi siitä, mitä mä Kapteeni Kuoliossa teen. Mutta siis kapteeni kuolio niin ää, ennen kaikkea perustuu 50-60-luvun supersankareihin Amerikoissa. Ja se on ollut semmoinen aika, jolloin sarjakuvissa muuten ei ole saanut tapahtua paljon mitään, et kun kaikki on sensuroitua. Ja supersankarit ää, on reagoineet siihen sillä tavalla, että ne on todella hönttejäne ne tarinat. Eli silloin on ollut toi Teräslegioona, Legiona, Legion of Superheroes missä on ollut todella, todella, todella, todella hölmöjä, ää, supervoimia niin tämä materiansyöjäpoika. Joo, on suomaiskin julkaistu Teräsmiehä poika. Joo, on Juh, Juh, se on ehdottomasti, lehdissä, juu, ja ehdottomasti kyllä, kyllä, ja tota, ehdottomia klassikoita. Ja oikeastaan niin sama, sama juttu oli niin tota, Batmanissa ja Teräsmiehessä samaan aikaan. Elikkä ähm, Batmankin kävi aina varuudessa aina silloin tällöin. Koska se oli oikeastaan niin kuin ainoa jännä paikka, missä, missä saattoi jotain tapahtua, koska maapallolla ei oikein saattanut tapahtua mitään, ei saanut ammuskellakaan eikä, eikä mitään semmoista. Sanotaanko, että ei sanonut parodiaa alussa, se, se oli vain niin kuin todella hönttiä kirjoittamista. Ja sitten siinä on tietysti vielä, vielä sellaisia sankareita, mitä nyt välttämättä Suomessa ei tänä päivänä sillä edes niin paljon tunneta kuin näitä, mitä mä mainitsin. Eli toi Brain Boy 60 -luun Alusta, joka ä, oli siis sellainen opiskelijapoika, millä oli niin suuret ä, aivovoimat sen takia, että hänen äitinsä, kun oli, oli niin, tota, ä, raskaana, niin oli törmännyt korkeajännitä pylvääsi. <lopitse> siis, pojalla oli niin suuret ä, aivovoimat, että se pystyi levitoimaan ja vaikuttamaan ihmisten mieliin. Ja, näin. ja siis kauhean pitkään se ei ilmestynyt 60-luvun alussa, mutta olen yhden sellaisen lehden löytänyt Lontoosta niin vuosia sitten ja olen ollut siitä todella, todella, todella tyytyväinen ja sitten kun se joku vuosia sitten tuli kovakannisena miksi mikä maksu kyllä ihan maltaita ja mansikoita, niin mä sitten ostin sen ja kyllä mulla on ollut hauskaa, hauskaa sen kanssa. Et se on siis ihan sellainen vakavalla naamalla tehty. Mutta ajattelen nyt, kun tämä tota, aivopoika ää, lentää sinne niin kun, ää, salaisen palvelun toimistoon missä se käy sitten aina ilmoittamassa nämä juttuunsa, niin ää, ensimmäisessä numerossa se lentää sen, se levitoi, mutta se lentää sillä tavalla, että se menee niin poittaisten mukaan. Et se ei, niin kuin, ei lennä suoraan niin kuin tuonne poraskuiluun, niin ylös, ylöspäin vaan se menee niin kuin portaita pitkin kuitenkin, vaikka se sieltä tuota levitoi. Ihan suoraan lentää. Hieno idea mm. ja helvetin näköinen. Tämä on juuri niin tämä idea, mikä, mikä mulla on, että tota, asiat voi, voi tota, tehdä ihan vakavalla naamolla ja pöntönnäköisesti. Mm. Ja sitten vielä, vielä sillä tavalla, että tota, ää, kapteeni kuoli ottaa nämä asiat todella vakavasti. Ja hänen kaverinsa kapteeni kökkö sitten vähän niin semmoinen rooli, että se ihmettelee, että mitä nyt oikeastaan tapahtuu. Mm. Ja, ja siis tuossa on, on, on siis semmoinen ajatus, että amerikkalaisissa superhankirjoissa, vanhoissa ja uusissakin, niin välttämättä ei ole äh, kiinnitetty huomiota tämmöiseen niin kuin, äh, tosielämän logiikkajuttuihin. Tai mm -hmm. siis, että et mikään niin perustuisi niin tosiasioihin. Ja sen takia että, että niitä on vähän sellainen ei raskas lukea, koska se on sitten niin syvää huuhaata. Mm -hmm. Mutta idea on se, että jos tuota, siihen pistää niin tosielämän Ihan oikeita asioita mukaan, niin todellisia historian juttuja ja perustutaan ihan oikeisiin paikkoihin. Ihan siitä lähtien, että on valokuvattu niin tällä oikealla tapahtumapaikoilla kaikki mitä tapahtuu luottavampaa, koska siinä on joku semmoinen sisäinen tolkku. Jo, mä mennä nyt sanon, että sisäinen logiikka pitää. Sisäinen, pitää sisäinen kuitenkaan logiikka, kuitenkaan. joo, koska tuota, ä, tarinaa voi tietysti kirjoittaa sillä tavalla, että niin kun, keksii sitä sitä mukaan, kun mennään eteenpäin, mutta ennen pitkään se kyllä tulee lukijallekin selväksi, että näin siinä tehdään. Ja tuommoisen pitämän jutun lukeminen niin kun, sillä periaatteella tehtynä saattaa olla tosi raskas. Joo. Tuossa kun äsken puhuit tästä tota, vakavasti, niin minusta se on aika hauska just tässä kuoliossa, että että tavallaan kuolio ottaa vakavasti tällaiset asiat, mitkä, jos ajatellaan ihan tämmöisellä vertauskuvallisella tasolla, että on maailmassa isoja asioita, jotka on erittäin dramaattisia, mitkä meidän pitäisi ottaa vakavasti. Kuitenkaan ihmiset ei ota niitä vakavasti, mutta sitten kuolelle tulee vastaan tällaisia kriisejä, jotka se ottaa vakavasti, ja perinteen mukaisesti sitten ikään kuin pitää maailmasta huolta. Tätä. Joo, joo. Ja siis äh, tuossa on nyt äh, olennaista se, että niin, äh, Nykyään tuo ihmisten minus, se on aika herkästi rikkoutuva juttu. Se on siis, ihmiset ovat niin kananmunan kuoria. Se on vähän sen, niin kuin se, joo, joo. Ja siis tota, mikä, mikä tahansa niin tota, yrittää muuttaa niiden todellisuutta, niin siinä, siinä ollaan sitten niin sillä hilkulla, että nyt, nyt alkaa niin kuori rikkoutua. Ja Ihmiset rupeaa sitten niin kirjoittaa nettiin tai yleisön ja ilmoittaa tämän asian. Ja itse asiassa niin ää, tästä pääsee eteenpäin maagisella ajattelulla. Hmm. Siis kuka pääsee ää, eteenpäin? Kuka tahansa pääsee niin tämmöisestä eteenpäin niin kuin maagisella ajattelulla. Siis sanotaanko, että jos, äh, jos niin, tota, miettii sitä, että sun oma todellisuutesi alkaa hajoamaan, niin sun täytyy, täytyy tehdä niin tuollainen äh, maaginen rituaali. Siinäkin kaikki on hyvä. Ja tuota, kun kään kään ei, kään. kenenkään ei välttämättä tietää sitä, miten. Ja kerttä kävi tässä ovella päähän. <laughs> joo, joo. Mutta siis ihan, ihan oikeasti, niin tota, jos noin ulkomaalaiset ottaa päähän, niin voi tehdä semmoisen oman rituaalin. Ja sun ei tarvitse ilmoittaa sitä kellekään. Ja sen jälkeen niin sun oma todellisuus on sellainen, niin pelastettu. Mutta valtamedia ei kerro, että näin voi tehdä. No, ei, ei tosiaankaan, mutta siis, tota, olisi paljon helpompi niin, tota, mennä, mennä eteenpäin siitä. että Ei tarvitse niin rikkoa sitä omaa minuutta, että sen, sen voi tosiaan, niin suojella tämmöisellä vaihtoehtoisella tavoilla. Mutta suomalaisten on etääntynyt tämmöistä henkisyydestä, niin no, juu, ei tu eivät että Ei tule se... mielenkään, juu, tuollainen ratkaisu. Tota, Kaikki on vaan pakko mennä niin huutella näitä juttuja hmm. pihalla. Tuota, mietin semmoista, että oletko tutustunut Sihvosen Karin-sarjakuviin, tämmöisiin supersankariin omasta näkökulmastaan? Olen joo, joo, joo. No se on taas sitten niinku semmoinen, siinä se erilainen supersankari juttu, tuota että on tärkeää että on tuommoiset vaatteet, jotka näyttävät supersankariin. ne on ehkä parodisempia. Mutta ne on parodisempia, joo. Mutta sanotaanko, että siis äh, mulla on niin kuin se super juttu, niin se nyt ei sitten liity vaatteisiin mm. sinänsälaisinkaan. Mutta, mutta se on siis enemmän tämmöinen asenne. Uusi tohtori L, jossa oli tämmöinen hullu tohtori, joka keksii kaikkia. Okei. Okay. saman samantyyppisiä Joo. juttuja kuin mitä se puhuttiin. Mutta tota, muutama sana teras voisi olla paikalla. Mä sit vähän huonommin hmm. tunne, on... Siellä vanhempia, Ei, kun se on ihan samaan se aikaan tehty. Koska siis molemmat hahmot lähti liikkeelle siitä, että mä olin kirjoittamassa väitöskirjaa sarjakuvista. Ja siinä siitä sitten tämä yhteydessä 20 jouduin. 20 ee, joo, siis 90-luvun lopulla. Mä sitä rupesin silloin niin kuin miettimään. Ja tota... niin, 80-luvun lopulla. Mm. Miksi väittö oli tullut 95? Siis se tuli, joo, se tuli 95 ulos. Joo, näin hyvin mä en näitä muista, mutta se oli 80-luvun lopulla. Ja ja, tuota, se, se, liittyy, se oli kasvatustiteen alalta. Joo, oli joo. Mutta siis mä jouduin niinku tutkiin siinä semiotiikkaa sitten, mitä en ollut lukenut juurikaan sitä ennen. Sitten mä rupesin miettimään, toki, että nythan tota, nythän, kun mä tämmöisiä juttuja niin olen lukenut, niin mä pystyisin keksimään sitten ihan perusteltuja uusia hahmoja. Eli tuossa kapteeni Kuoli, jossa oli idea se, että tota, joku semmoinen hahmo, mikä, mikä tota, pystyisi, niin ää, tavallaan esittää semmoisia asioita, mitä mulla on päässäni. Vähän niin kuin äänituomina näin poispäin. Ei nyt sillä tavalla, että niinku niitä suoraan sanoisi, mutta tuota, tulisi ilmi tuossa niin ta, toiminnan tasolla. Vähän niin kuin joonaksi oli huntuunneksi. Hyvin niin. Ja sitten niin Teräsliili taas oli. Ää, sellainen idea, että sen pitäisi sopia tähtivaatialehteen. Ja, ja siinähän se on ihan tuossa hahmon ulkonäössä sillä tavallaan koodattuna, että sillä on mustat nahkavaatteet. Ja sitten siinä on tuo ristiriita, niin pehmeä ja kovan välissä. Niin kuin on tuo pehmeä sydänsä kovan kuoren alla. Niin sillä on tosiaan sen nahkatakin alla tämä robotin ruumis. Ja sitten sillä on... Kumpi on sit kova? Ää, se ruupa, on, pehmeä. on pehmeä. Nahtakin pehmeä tietysti. Okay. Siis, jos vertaa. Ja sitten sillä on sarvet päässä. Sen takia, että se niin, tota, pelottaisi normaaleja ihmisiä. Sitten sillä on ää, pitkä tukka. Ruskeat saappaat sen takia, että siinä aikaan kun tota, mä sitä tekemään, niin tähtävaltajan päätoimittaja Toni Jerman, niin Oikein pitkä tukkanen ja sillä oli ruskeet sappaat sen takia, että se ei ollut löytänyt mustia jonkun aikaa katsevi mm. tämmöinen. Niin Tästä tuota. taas tulee mieleen se, että kun on aika muuttuu, niin eikö sitä koodaustakin pitäisi muuttaa. Se äh, no on, siis, siis se, se, se on kato, tuossa joku että itse asiassa, niin tota, kyllä se ulkonäkömerma on varmaan muuttunut, koska sitä on muutkin ihmiset piirtämään, niin se on se ihan uudestaan. Aina, mutta tota, itse asiassa niin kun mä suurin piirtein kun pidän yhden jakson noin normaalisesti vuosittain, niin mä tsekkaan ehkä edellisestä lehdestä. Että se, on se on saattanut muuttua sellainen toiseksi niin vuosien verran, niin kuin on tehdutkin tällä, tällä tavalla, mutta Joo. joka tapauksessa mä en ole sitä tietoisesti muuttanut. Mutta siis tuossa on, on sitten se, että sen lisäksi, että se oli tuossa Tähtivalteessa ollut, niin siitä nyt tuossa vuonna 15 tuli toi Seitin alppari, missä oli sitten niin muliseksi Monia, monia muitakin no, pieniä harjoja. Mä en ole vielä sitä lukenut. No, kyllä se meidän se että Siitä ei ollut koskaan edes tota, julkistamistilaisuutta missään. Ja kukaan ei ole kysynyt multa yhtä mitään. Mm. Se olisi nimittäin ollut kauhean mielenkiintoinen juttu, että kuinka se tehtiin. Koska se lähti liikkeelle siitä, että tota, äh, kirissä Tuominen, joka tota, se oli piirtänyt yhden sivun sarjariin aikoinaan ja se oli ollut niin tyytyväinen siitä, että se ei ollut niin kuin lähestynyt enää sen jälkeen. Se oli joskus nähnyt mut linja-autossa, mutta se ei ollut uskaltanut tulla juttelemaan ja ei näe, Mutta sitten niin, tota, sarjokuva niin vuonna 14 se niin kuin tulee jutteleen ja menee oikein hyvin siinä. että se näyttää niin kuin kännykästään zombien kuvaa, mikä se on itse piirtänyt ja käsitärisee. Ja tota, Mulla on vaikeuksia olemaan silmälasia niin nähdä lähelle, mutta se oli oikein hyvännäköinen. Vielä semmoinen animaatio siinä, kun se käsittää erisi. sitten että hei, tuota, eikös me tehdään zombiaalpparia? Sitten olin sellainen, että joo, me tehdään zombiaalpparia. Sitten heti paikalla, kun mä siitä pääsin, kun Hannelle tuli vapauttaa mut myytipöydän takaa, niin juoksin silloin niin tonne tota alakertaan, kun oltiin siinä Finlaysonilla ja sitten seitin. Pöydälle jo, mutta että hei, että tehdäänkö me tämmöinen alppari, mä olin keksinyt sen siinä sitten istuessani muutaman kymmenen minuuttia juostessani alas, että kuinka se tehdään. Ja se tehdään niin kuin sillä tavalla, että tuota, siihen hankitaan mahdollisimman paljon piirteitä ja kaikki saa ehdottaa kolme asiaa, mitä ne haluaa piirtää, ja sitten mä kirjoitan sen käsikirjoituksen niiden perusteella. Ää, näin tehtiinkin. Joo, mä luulen, että se tuli Seiteltä se idea. Oli... Ei, ei kyllä, siis se, se, se oli ihan siis Kriksen syytäs. Oli kaikki että se, että tota, mä alan olla tämmöisessä niin yllätyshullussa kunnossa tässä nykytilassa, että mulla ei tarvitse edes sanoa paljon mitään, että mä keksin nämä asiat heti paikalla. Ja mä tosiaan niin tiesin se, että kuinka se tehdään. Ja se tuli ihan niin tämmöisena tota, ilmoituksena jostain niin ylemmältä taholta. Niin kuin, kuinka paljon ihmisiä siihen saadaankin, niin tota, kaikki saa ehdottaa kolme asiaa. Kun niitä jopa tulee, niin siinä ehdotettiin niin kuin dinosauruksia, zeppeliiniä, Tuo Petri Hiltunen niin ehdotti satuja, ja sitten mä rupesin katsomaan, että minkä mikä listoja tuli. Ja tietysti kun yhden ihmisen aina piti piirtää tietty osio niin tota, ne oli ihan selviä, että tota, ne asiat, se on ehdottanut, tulee siihen osioon, mutta niiden saattoi olla vähän vaihdella. Ja sitten jotkut näistä, niin kun, tämä on tyypillinen esimerkiksi siitä, että kuinka mä niin kun keksin noin pitkiä tarinoiden ideat, et siinä on tämmöisiä juttuja, mitä heitellään ilmaan ja ne kaikki säteilee, mutta osa säteilee voimakkaammin kuin muut. Et tässäkin niin tota, se, että nyt kaksi ihmistä halusi piirtää dinosauruksia, niin se oli ehdoton merkki siitä, että siinä täytyy olla dinosauruksia. Ja okei, okay, kun tässä nyt ollaan, idea oli se, että siinä on mutanttizombia ja ne voi olla ihan mitä hyvänsä. Ja myös dinosauruksia, niin se kävi ihan mainiosti. Sitten että jos tuo Hiltonen ehdotti niin satuja, niin mä pääsin sitten tsekkaamaan, että mitähän näitä krimmien satuja on, mitä nyt ei kauheasti ole käytetty. Ja sitten löytyy en nyt muista, että mikä satus oli, se oli siis niin vähän tunnettu, että mä en oo sen nimeäkään oppinut ulkoa. Mutta se oli kumminkin semmoinen, missä tota, tajottiin niin ihmisiä sellaisiksi patsaiksi. Ja siitä lähti liikkeelle tämä koko, koko sitten tämä kantava idea tälle koko tarinalle, että siinä vaikutetaan niin tuon systeemiin. Eli sitä, sitä niin kuin tajutaan sillain, niin tota, käytettäväksi ulkoonpäin tämmöisellä, tämmöisellä niin kuin voimakkaammalla signaalilla tai jotain. Tosiaan se on niin Krimin saduista peräisin se. Samoin kuin sitten se lopetus, minkä Hiltonen piirsi, missä on haitusta ja No, siis itse asiassa... Niin tota, Siinä on paljon muitakin juttuja, mitä niin voisi pohjalta, mutta joka tapauksessa niin tämä meni ja sitten niin sen lisäksi, että mä sitten kirjoitin sen silloin kesällä 14, niin kahteen kertaan tein ensin raakaversioista semmoisen, mikä, mikä saattoi sitten niin, tota, toimittaa ihmisille sähköpostilla. Niin sen lisäksi mä sitten päälle 20 sivua teen tuollaisia niin paikkaluonnoksia, koska mä näin päässäni kaikki nämä tapahtumapaikat, että minkälaisia. on no, mä tiesin tuo arkkitehtuuri, siellä on tosiaan noista hahmoista oli, oli ihan, ihan selvää, että minkälaisia no mä itse asiassa, niin rakensin niitä muuta zompiaita, niin tämmöisinä pieninä mitä sitten myytiin särjokuvafesterillä ja sitten muutama tekijöille, kun siinä oli selvästikin niitä, niitä näitä hahmoja, mutta näistä hahmoista meni sitten, mitä olin niin, tota, kolmieluottajassa rakentanut, niin sitten valokuvat sitten tekijöille myös, että, että niitäkin sai käyttää, jos siltä tuntui. Tota, Semmosta haluaisin kysyä, että Puhunut tästä, että sulla on vähän tämmöinen kenties pikkasen maaninen kausi, niin tota, kun sä oot toista tämmöinen älyllinen, niin oot sä miettinyt yhtään sitä, ja, niin sitten vielä liittyen tähän zombialppariin, niin muistan hämärästi kuulla ja lukeneeni, että, että joku olisi vähän kritisoinnista sitä, että se menee vähän niin liikaa just överiksi, että siinä on vähän liikaa kaikkea. Eli onko sulla mitään tämmöistä tietosta mekanismia, millä sä Yrit pitämään näitä juttuja niin, kun, että ne ei mene liian överiksi. No sanotaanko, tuota, Siis, oli juttu, juttu justi siinä, että se on pakko mennä överiksi. Siis, se on se on siis... sitä, että lukijat vielä kykenis lukemaan se. Kyllä se varmaan jollekulle avautuu, mutta tuota, olennaista oli se, että kun siinä, siinä piti saada mahdollisimman paljon väkeä mukaan, niin siinä loppujen lopuksi ne niin on että jos kaikki tekee sulla jopa kymmenessä, suurin osa mm -hmm. tekee kymmenen sivua. Ja siinä tulee kolme juonen käännettä, missä on sitten nämä, nämä niitä toivomat asiat, niin mm. tota, ei siinä ole kauhean paljon. Kymmenessä kolme juonenkääntä käännettä. Hyvänen aika, kyllä semmoinen nyt ihmisellä pitää päässä pysyä. E, ja tota, sitten siinä pyrittiin myös siihen, että noin vaihtu, vaihtumat niin, noista toiseen, ne tapahtuisi jollain semmoisella tavalla, mikä ei hirvittävästi häiritse Että siinä mennään tosiaan niin ihan paikasta toiseen ja se on, se on sitten ihan toinen ympäristö. Ja noin poispäin, siinä oli kaikki mitä mä sitten pystyin tekemään, mutta tota, Muutaman sivun mä näin, näin tietokone, ennen kuin se julkaistiin. Ja muuten olen nähnyt sen koko homman vasta sen jälkeen, kun se on, on koko. Eli sinä et puuttunut noitko toimittanut? En, puuttunut puhuttu. No. Mä ajattelin, että okei, kun Seitti toimittaa, niin Seitti saa toimittaa. No, kun ne? No, kyllä ne kai sitä toimitti. No niin. <laughs> siinähän oli se, että tuota, nehän esimerkiksi noin tietokoneella tekstit niistä noihin niin niin, että Se on tosiaan niin yhtenäinen sitten. Joo. Mutta, mutta tota, siis, äh, kapteenin kuoliossa taas on sellainen ihan erilainen systeemi. Et siinä on havaittavasti tuollainen rennompi rytmitys. taikka sanotaanko, että siinä on tota, paljon enemmän tilaa noiden ihan dramaattisten kohtausten välillä. Ihan siis tietoisesti sen takia, että ähm, mulla on, on nyt tämmöinen äh, teoria, mitä mä oon on kehitellyt, että toi tarinat, jotka pystyy jollain tavalla niin kuin hetkauttaan ihmisiä, niin ne on semmoisia, että ne perustuu niin ihmissuhteisiin. Ja tuossa nyt tietysti niin Kapteeni Kuolio ja Kökkö, ne on sellainen kavereita, vähän sellainen epätodennäköisiä kavereita, mutta kavereita kumminkin. Ja sitten tota, niillä on erilaisia yhteyksiä noihin muihin hahmoihin, mitä ne sitten tota, tapaa näiden tarinoiden kuluessa. Ja tämä on tämä, niin kuin tämmöinen tarinan sielu. Ja sitten se, mikä, mikä tota, tapahtuu sinne juonessa, niin se on, on sinänsä tietysti tärkeää ja tärkeää se, että siinä on jotain dramaattisia tapahtumia. Mutta ennen kaikkea täytyy jäädä tilaa sillä, että on, on tota, mahdollisuus puhua jotain ihan heinää. Koska siis mun mielestäni niin se on kauhea syntiä häpeä, jos sarjakuvassa puhutaan ihan vain asiaa. Koko ajan. Et jos kaikki niin kuin repliikit on semmoisia, että niitä täytyy viedä tuota tarinaa eteenpäin. Mä miettinyt tuota vielä. Niin se, se on siis ihan turhaa, että siis tuolla Quentin on ihan siis oikea systeemi, että siinä hahmot puhuu ihan kaikkea paskaa. No en nähnyt sen elokuvia sitten vuosi, vuosikausia, mutta siis tuota, silloin ainoa. kun tuli tuo Reservoir Dogs, niin se oli sulla parhain Parhaiten kirjoitettu ikinä, koska niin siis ne puhuu ihan kaikkea, niin tota, se roskaa. Idea, että sitten tämä nousisi ja teki, kapteeni kuolee niin pitkässä juoksussa, sellaiseksi kuvaukseksi ystävyydestä. Tai Ää, tai hyvinkin juu. Mutta siis ihan, ihan oikeasti, niin, tota, jos sä ajattelet sellaisia TV-sarjoja mm -hmm. niin kuin Star Trek tai Doctor Who, niin vaikka niissä tapahtuu kaikkein kummallista, niin se olennainen juttu kumminkin on se, että siinä pitetään huolta ihmissuhteesta. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja siis kaverin perään täytyy katsoa. Se on se, on se mitä nämä, nämä niin kuin opettaa. Tota, muistatko sä vielä sitten, mitä sarjakuvia sä teit ennen kuolioa ennen terasliljaa? Mitä oli ennen näitä? <tos> no siis onhan näitä on nyt tullut niin, tota, noissa kokooma että Silloin kun mä niitä kokosin, niin silloin mä joudun käymään läpi originaalia ja sitten mitä nyt sitten noikin hukkunut, niin mä joudun jälittää niitä lehdistä. Et silloin mä muistin vielä muutama vuosi sitten aika hyvin, mitä mä oon tehnyt, mutta sen jälkeen, josta tätä koko malpareita on tullut, niin tota, mä oon unohtanut. Mietin <laughs> vaan sitä just, aika hyvin. Koit, että se, aika on, koet, että jotenkin se oli kuin niinku erilaista aikaa, koska se mun mielestä se on no siis katot, hyvin tota... erilaista tehdä sun vakisankarille, kun tehdään uusia. Ihan, uusia. ihan totta joo, mutta siis... Äh... Juttuhan oli siis se, että silloin kun mä oon piirtänyt niin tota, paljon tämmöisiä lyhkäsi juttuja, niin silloin, silloin tota, ne on ää, menneet sitten semmoisiin lehtiin, mitkä ovat niin pyytäneet jotain. Semmonen, mutta se... Paitsi että tota, 80-luvulla mä vissiin olin tuossa kannuksen naisnumerossa mukana mm. Joo. Mä oon ollut kansiossa jo. Joo. Sitä mä pidän yhtenä parhaimmista saavutuksista. Mutta tota, se, sulla oli myöskin jotain sit kaupallisia sarjakuvan virityksiäkin, jotain strippisarjakuvan. On, on siis tota, 80-luvulla niin Hervana Sanomissa oli Elämän ihmeet. Ja siitähän se sitten niin, olisikohan niin kuin vuosi tai kaksi niin kuin se levisi sitä kautta sitten muutaminkin ilmaiseksi lehtiin. Mä en edes tiedä mihinkä se levisi, kun mulle jotain maksettiin, mutta se oli sitten. Mulla muaksetti jotain Tervana sanomista ja sitten ehkä niin kuin viis kaikista kaikista muista sitten että se oli se oli niin kuin semmoinen juttu mutta tota kuka sitä levitti se, se se oli se Tervana sanoma mutta mikähän se oli Ingressi Oy siihen aikojen semppi paikallislehti ja niin sempi... Paikallislehtiä. No silloin silloin oli mutta tota sitten tähänne paikalliselle romahti jostain Jum. jostain syystä ja tota sitten niin mä vaan mä lähetin sillä niin koko ajan sitten lisää maskua kerran 16, josta että kun näyttää rahaa, tuosta sieltä suotetaan perään, että on lopetettu tämä sun sarjakuva. Ja siinä mä sitten tulin tietämään, että, okei, että näin päätoimittajat aina tekee, että kun ne lopettaa sarjakuvaa, niin ei ne mm -hmm. Ja tiedätkö sä mitä? Mä sitten, niin kun olisikohan ollut sellainen 18 vuotta ehkä tuonne tota, Aikalainen lehteen eli Tampereen ö, yliopiston alumiininlehteen. Tietola eläinsärjökuo, mikä tapahtui yliopistoympäristössä ja tosiaan se ilmeisesti, olikohan se nyt sitten yhdeksän kertaa vuodessa, että se tuli niin kuin ehkä joka toisessa tai jossain, jossain vaiheessa, sitten, ehkä sitten enemmänkin niin tota, vuodessa ja tota, sitten kun noin pari vuotta sitten niin tota, Yhtäkkiä sitä ei sitten ollutkaan lehdessä, kun se oli vaihdettu niin toi päätoimittaja, niin mä sitten että ei ilmesty, ei ilmesty, ei ilmesty, ja sitten kun puoli vuotta oli kulunut, niin mä piirsin sitten yhden sarjokuva-stripin vielä sillä tavalla, että mä otin niin kun aikalainen lehdestä niin kuin yhden aukeaman, missä oli tyhjää tilaa strippiin periaan, piirsin stripin siihen, postitin sitten niille. Ja sen jälkeen sitten kun päätoimittaja soittaa mulle, että hyvää näin aikaa, kauheasti että, antees, että unohdin sulle kertoa, että ei sun säilykuva että se julkaistu, kun ei sille löytynyt enää taitossa tilaa. <tos> ja siis sen, sanotaanko sen ulos anti, niin kun se äänen sävy oli semmonen, että se valehtelee mulle. Joo. Ja siis mä tiesin, että kun sen sitten lupaa, että, että kyllä varmaan käytetään, varmaankin jos tulee joku semmonen sopiva kohta, niin sun, sun tota, kuvituspiiruksia, vielä tämän jälkeen mä tiesin, että se valehtelee mulle. tehnyt kuvituksia myöskin? Mä olin tehnyt jotain, mutta en ollut julkaistu. Joo. Se Itse oli se joku oli semmoinen hämärä hie hie hie se. aikoinaan, mutta tuota, eni vei, niin tosiaan tuota, Mä sanoin sille, että nykyään kun mä opetan niin ihmisille särjokumien piirtämistä, niin mä aina muistan kertoa, että tuota, jos ootte sanomalehdessä avustajana, niin sanomalehti käsittelee teitä, niin kuin tulisitte paskaa sanomalehti jalkapohjassa Ja se on aina sillä lailla samalla lailla Ja siis ihan oikeasti niin se tapahtuu aina näin, että silloin kun toi lehti lopettaa sen julkaisen, niin sulla ei ole niin. Mä en tiedä sitä, että tosiaan, että tosiaan että niin kuin mä olen joskus sanonut, että onko tämä tämmöinen, mikä opetetaan päätoimittajalle jossain päätoimittajan opistossa, että käsitellään lehden avustajia sillä tavalla, niin kuin, tota, olisi ongelma jäätettä, mutta joka tapauksessa näin käy aina. Niin, mä en tiedä. Niin, ehkä ne suhtautuu kaikkeen sisältöön vähän. Mä en tiedä. Tavalla. No siis mä opin sen oikeastaan, kun tota, 80-luvulla mä tein pari strippia, niin tuohon Aamulehden nuorisoliitteeseen. Silloin kyllä ilmoitettiin, että niitä ei julkaista, mutta se oli tuota toimittaja, mikä soitti itkien. Ja se ilmoitti, että tuo päätoimittaja oli käynyt katsomassa tämmöistä paskaa, ei julkaista, ja sitten heittänyt roskikseen. Se toimittaja ei ollut uskaltanut enää käydä noukkimassa niitä roskiksesta. Mä en tiedä, että mikä näiden ihmesuhde on, niin on kokonaisuudessa niin, ollut, siis mutta muuten, nuorten liitteellä oli joku oma toimittaja? nuorten liitteellä oli joku oma toimittaja ja, to oma to toimittaja, to ja niin tosiaan päätoimittaja olisi niin, tota, Oliko sulla jossain vaiheessa sitten haaveina olla ammattilainen sairaankuva piirtäjä? No, kuule, siis, tota, ei, mulla tämmöisiä haaveita ollut. Kyllä mä niin, kun tein kaikkea, mitä pyydetään. Ja siis elanto No pff, ei ole kuule, pahasti ollut toi vuosilla niin, 20-luvulla. Että ei, ei mitään mahiksia. Että, mutta siis, tota, silloin kun alperilta tekee, niin ä, tilanne oli se, että mä huomasin, että tota, okei, alkaa tuo 40-vuosi lähestymään. Ihan semmoinen päätelmä oli tämmöinen looginen juttu, että jos mä nyt rupea tekemään alppareita, niin tota, ei välttämättä jää kauheasti aikaa. Mut tulihan sulla jo... No siinä, oli, siinä oli pari alpparia tullut sitä, joo, sitä ennen, mutta tota, se nyt oli taas sitä semmoista, Kootut että... Tota, joo, mutta siis... Ne ei ollut, ollut semmoisia, että tota, niitä olisi pystynyt niinku tekemään semmoisessa tahdissa, missä alppareita pitää tehdä. Ja siis olennaista oli niinku se, että tota, siinä täytyy olla joku tällainen tota, hahmo, mikä mahdollistaa sen, että jos joku niin tuota ostaa sitä alpparia joskus, niin se voi ostaa niin kuin vaikka seuraavan alpparinkin, kun sieltä on se tuttu hahmo. Siis ainoa, ainoa tapa niin kuin saada mikään kasautuva vaikutus on tosiaan niin käyttää tämmöistä tuota se, tiettyä Se Sehän hahmoa. ei Suomessa tunnu toimivan, että, että tekijän nimellä myytäisi. Ei, ei. Siis sitä ei kukaan, kukaan ei huomaa. Että jos sä niin teet erillisiä alppareita, niin se joudut sen saman tappeluun käymään jokaisen, joka ainoan kanssa koska se tekijän nimi ei sano yhtään mitään. Se on se sarjakuvan nimi ja siis sanotaanko niin yleinen sisältö, mikä siinä saattaa vaikuttaa. Mm. Ja siis no, sen takia niin, jos kapteeni kuoli jo alppereissä, niin toi kansikuva on se, mitä mä mietin kaikkeen, eniten ja nimi, koska siis siinä täytyy niin kuin nimestä ensinnäkin käydä selville, että mikä se on. Ja kansikuva tukee sitä. Ja siis se, mikä siitä käy ilmi, kun toi uuden Alperin nimi on Kapteeni kuolio ja hervanan hiisi on ensinnäkin se, että siinä on siis kapteenin kuolio, mikä on ilmeisesti joku tämmönen särjykuvasankari. Ja mahdollisesti kun se on niin kuolio, niin ja kun se on kapteeni, niin se on supersankari super tietysti, ja koska se on kuolio, niin siinä saattaa olla jotain kauhujuttu myös mukana. Ja sitten kun se on tuota hervanan, niin se tapahtuu Tampereella. Ja sitten kun se on hiisi, niin siinä on tämmönen yliluonnollinen ainesosa. Nyt sitten kun kansikuva on semmoinen, missä on tämä Hermana hiisi kiivenneellä, niin kauppakeskus Duon katolla, niin siinä on tämmöinen viittaus Kingkongiin. Siis niin paljon kuin Tampereen tiedolla voi tämmöisiä Kingkongin juttuja saada aikaa, niin se on niin, se on, on Keskellä Hermantaa. Se on se iso tiilinen rakennus sen sitten muuten jo. tiilisten rakennusten keskellä sen nimi on Duo. Sen mm. No sen takia muuten käydään siinä myös hikivuorolla, koska toi Ää, rupesin miettimään, että mikä Tampereella on sellainen paikka, mikä visuaalisesti eniten näyttää niin King Kongin pääkalosaarelta. Ja sitten, en mä ole ikinä Hikivuorella käynyt, kun mä olin käydä siinä tota, ää, Haiheran siinä ihan lähistöllä. Mutta se Hikivuoren juuri on siis semmoinen järjettömän hienon näköinen. Siinä on siis semmoinen pysyssuori kallioseinä. Ja sitä vasten on kaatunut puita ja se on rytö. todellakin niin Todellakin semmoinen tota, pääkallo vuoden semmoinen, semmoinen niin tuntuu, että siellä saattaisi olla dinosauruksia ja se olisi ihan sen näköinen, että sillä on möyrinykin jotain semmosia jättiolijoita. Hei sä olet kysynyt muuten jotain, mä unohdin sen kysymyksen, kun mä olin niin innoissani. Niin mäkin unohdin, tuota, Voisi ehkä tätä osioa pikkuhiljaa jossain vaiheessa päätellä, ellei tule monta uutta kysymystä taas mieleen seuraavasta vastauksesta, mutta sellainen vielä aprikoisin tässä, että, että miksi sä nyt sitten teet sarjakueja, jos et sä tee niitä rahastoja, Sä oot kuitenkin 40 vuotta niitä pusannut. eikö ne alajutut oleen kerrottu ja takkityhjät. No siis ei se ei ole takkityhjät, siis, tota, mä oon ihan tyytyväinen siitä, että näin paljon on tullut tehtyä. Siis niin paljon, että mä en muista enää, että kuinka paljon on tullut tehtyä. Mutta tota, kyllä tässä on vielä muutama pääntää, jos joku kustantaa. Mut mikä se voi niin innoittaa? No se on siis ihan vain niin tämä tota, eteenpäin työntyvä voima, että ihmiset on pakko tehdä jotain. Mulla on vielä pakko tehdä paljon enemmän kuin noin yleensä Et Siis Ihan niin kuin speedia ottanut, että tämä on, on tämmöistä joka, joka ainoa päivä. Mun on pakko niin miettiä jotain. Minun on pakko miettiä jotain, kun mä kävelen tuolla kaupungilla. Ja jos mulla ei ole niin, tota, mitään tarinaa päässä, niin, niin se on aika onnetonta miettiä jotain ihan niin kuin muita asioita. No kyllä, siis semmoisena hetkinen, kun mulla on. Toi tarina niin kuin siinä vaiheessa, siinä ei tarvitse niin kirjoittaa mitään lisää, niin silloin on pakko vain yrittää olla saamatta mitään ideoita. Se on raskasta. mä mietin, että on Se on pikkasen hitaan. Se on pikkasen hitaan pajoa. Itse asiassa mun on siinä vaiheessa niin kuin pakko ruveta kaupungilla miettiä jotain sellaisia asioita, mistä harvemmin tulee tarina ideoita, eli niin pieniä muovipiukkeita, mitä mä kerään esimerkiksi. Kyllä siis niistäkin tulee kapteeni, kuoli jo tarinoita, että sille ei voi mitään, mutta joka, joka tapauksessa niin harvemmin. Taika sitä taikuutta ihan nyt yleisesti. Mm. Se kuitenkin harrastat lukemista ja muuta. Joo, lukemista joo. Ehkä nekin jotenkin sitten vielä. No mahdollisesti joo, ja siis no, itse asiassa, niin, mistä mä nyt olen niin kuin, muutamille ihmisille tehnyt tämmöisen paljastuksen, on siis se, että mun suosikin on Thomas Pynchon. Mikä nyt. Suomessakin saattaa olla niin jonkun tällä hetkellä. Siis, no, joku vuosi sitten tuli tuo ei mikä on sen pääteos ja kauhheilvä kirja. Ja siis se äh, sanotaan. Se englanniksi olen jo joo. olen jo, että tuota, kirjoitin tuosta tyn kirjailijasta niin sitten ja, tota, Siinä mielessä niin, tota, esikuva, että samalla lailla, kun skapteni kuoli jo tarinoissa niin mitä tahansa voi tapahtua. Että siihen tarinaan vedetään mukaan ihan sellainen loogisesti niin kuin kaikkea semmoista äärimmäisen ihmeellistä. Ja siis muitakin tämmöisiä kirjailijoita, niin kuten tuo skotlantilainen Alas Dead Gray, mistä mä oonkaan tehnyt tähtivaltiota. Ja Joo. niin, artikkeli. Mm -hmm. Ja siis nämä on, nämä on tämmöisiä, mitkä, mitkä tota, on selvästi niin kuin vaikuttanut siihen, että millä tavalla mä kerron. Mutta koska tota, ei nyt Suomessa on Kauheasti niin tiedetty vaihtelut kirjailijaharrastuspiireissä, niin tota, eipä siinä, eipä siinä tota, jos näitä niin on joku arvostellut mun alppareita silloin, kun harvun, niitä on arvosteltu muualla kuin tähtivaltajassa, niin äh, kukapä siitä tajuaa? Vielä jos puhutaan sarkuvan tekemisen pohjamuudista, niin jotenkin ajattelen, että silloin kun me aloitettiin tekemään sarkuvia, niin kaikki oli enemmän niin kuin piirtäjiä kuin kertoja tai muuta tämmöistä, miten sä itse ajattelet, että ootko sä enemmän kertoja tai kirjoittaja vai piirtejä, ja onko tää muuttunut tai jotenkin tää sun... No tietysti, niin, tota, noi visu, visuaaliset ideat on visuaalisia. Elikkä tota, eli saattaa lähteä niin, liikkeelle ihan jostain niin kuvaideoista myös. Mutta saatko sä minkä verran sit tyydytystä siitä, että sä... Ikään kuin tulostat sen aivoista paperia. Kyllä, siis se on, on tota, sinänsä hieno juttu, kun saa niin asiat selitettyä loogisella tavalla. Sillä tavalla, että aloitat jostain ja sitten sen lopetettuakin jollain tavalla. Niin, tota, kyllä, se, kyllä, se on se on Mikä tämä kunnen. ihan kuvan tasolla? Tampi... Aina sen tarinan. No sanotaanko, että siis. Äm, kyllähän olen ihan tekstiäkin kirjoittanut pelkkänä tekstinä, mutta ja se tulee nopeampaa, jos joutuisi sen vielä piirtämään, mutta. Tota, Piirtämisessä on tämmöinen oma, oma tota, pusaamisensa, mikä on sinänsä hauskaa. Et, kun saa niin kun, miettiä siis sitä, että kuinka erilaiset erilaiset spesialieffektit hoitaa, Et millä, millä tavalla tämä kätevimmin tulee tämä homma. Koska tota, mulla on nyt aika paljon kapteenin kuoli- sellaisia kohtauksia, missä niin seisahdetaan yhdelle paikalle. Käytännössä sitten siinä on aika paljon tämmösiä palokopiojuttuja, että tuo tausta tulee palokopiosta mm. ja jotain muitakin juttuja saattaa tulla palokopiosta ja siihen sitten tehdään muutostöitä päälle. Että kuinka tämän kaiken, kaiken hoitaa, koska se on sellainen pikkuisen erilaisella tavoilla niin tota, hoidettavissa mm. niin tietyllä, tietyissä tilanteissa. Mut sulla on jotenkin, tyyliä voisi ehkä kuvata meditatiiviseksi tai koska siinä on paljon viivoja siihen tuota, no, niin joo. Toinut on taas sitten, sitten semmoinen, että tota, varsinkin niin tässä nykyisessä tilassa niin, että se tulee automaattisesti niin, että kun on tällainen niin maaninen. Mielellään pistää kauheasti pieniä viivoja pienelle, pieneen tilaan, että on jotain tekemistä. Mutta onko sulla niinku, tyylin suhteen ollut mitään pyrkyjä? No Koska ei, ei kuulla no siis varmaan, että siis toinut on semmoinen juttu, että varmaankin niin Editen on vaikuttanut noin amerikkalaisista Instagram-sarjakuvat ja sitten noin kauhusarjakuvat. Että tosiaan se kama, mitä mä luin silloin 70-luvulla. Valo ja varjoo. Äh, joo, ja siis ähm, yleensäkin nyt sitten se, että kuinka, kuinka niin, tota, rakennetaan eri ruudut, että mitä, mitä siinä sitten kuuluu olla. Ja tuo nyt on amerikkalaisen perinteessä tai nyt on sitten erilaista kun tuota, eurooppalaisessa, mm -hmm. että tehän andoranissa nyt niin kauheasti mun mestauksesta. No itse asiassa kyllä on. On on on on, jos jos saa tota selvästi en mä tiedä. Kylkylky seköitäsäntä. Siis... No, siis, joo ja siis on tota kyllä hei hopeiskirampilla kiross hirvesti noita pieniä viivoja. Mm. Ja siis se kaikki perustuu niinku tohon tomosen amerikkalaiseen sarjakuva ilmasuun, että ne oli niin kuin, angra piirteet, jotka tulee 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa, niin ne oli lukenut lapsena 50-luvulla noita mm. sarjakuvalehtiä. Ja siis se on ihan tämmöinen suori jatkumo. Että noin ideat siitä, että kuinka sä rakennat kuvan, tulee. tulee siis sieltä. Ja siis siinä on enemmän tällaista niin kuvallista dramatiikkaa kuin mitä Euroopassa on käytetty. Ainoa, Euroopassa on enemmän niin, tota, koko kokovartalokuvia ja tällaisia niin, tota, laajoja kuvakulmia, kun taas niin, kuin niin keskitytään sellaisiin hahmoihin. Joo, ja Otetaan Euroopassa väreillä vielä selkeyttä joo, joo. Tos... joo, ja tosiaan kun tekee, tekee tuota musta valkosta, niin siinä on ihan mm. hyvä ottaa huomioon tuo valo ja marjo. Mm. Mm. Ja sä oot aina ollut huopakynä? Tai Ei, -kynä. Se on siis, kun, mä, kun mä aloitin, niin tuota, kyllä mä käytin tussiterää ja sitten niin tuota rotringiä jonkun aikaa, sitten siitä on aikaa. Siitä, siitä on, siitä on aika, mutta siis äh, mä totesin jo silloin, että tota, mulla ei ole aikaa odottaa, että se viiva kuivuu. Et sen takia mä on siirtynyt kyliin, koska ni se tarvitse odottaa, että viiva kuivuu. Selvä. Tää on hyvä päättää. Että. Kiitoksia Pekka Manninen. Jöy!